اولا رسوله کریم مابعوض بسم الله الرحمن الرحيم نقدمی پتور بانی اولا نی بحث او فزیلت علم الحدیث اغا مختصر طریقی سرمخ کی بیان شو دویم ما تے الاداب علم حدیث چه دے رست شرافت چه کمدن و غرازی دا آشرف العلوم دے او پا علوم عالیو کې دے سوک او سو چو سمرو دومره دمرے عدابو مچتوین لکه یو عام مشر و سپینګیری وی دا غا دا وی دویم ار سپینګیری دا بنده پلار وی بی بیا دا غی جدا دا وی دریم ار سپینګیری د سړي استاد بیا جدا دا وی او دا مشر چې پیغمبر شي بیا جدا ادب دی نو ز سومره چې چا مقامو چې تیګ دمره یاداږي علم اسن قابل احترام دی علم شرعي کاغه عالی او کاغه عالی نو هغه چې قابل احترام دی او پکارداده چې دله احترام کوئ شي بیا علم الحديث چې دی علم التفسير علم الحديث المفقاه دا د علوومې علیوونه دي د اوچت علوومونه دي دا اصلی مقاصد ععلومونه دي نهدي ادب چې دي نوغا هم ډېر وچت دي چې څومره چې کمدننو ادبه او احترام وي د ادب احترام نوم د توواو د احتیاج دی چې څوک د ادب کي او احترام کي مطلب دا دي چې د دې ته محتاج دي او د دې کمدو نو وقار او عزت غني وم دمرا سره غسیز محبت کوي طالب العلم دې د استاد سره احترام کوي ادب او تواضع کوي مشا ادب کوي دا نه خاله طالب د توازو او دان استاز دا نه ده د دې چې د استاد ستزان محتاج ایسا وي او دومره سره دا غ جانب نه محبت کی او استاد د طرف نو سره محبت کی او چې کله دا جانب نه محبت تو شی نفیزه تی داو شانتی علم نه علم ادب شي احترام شي همدې مطلب دار چې دې علم ته مفتاج وي او علم ته تواضع کوي نو علم چې دې دی, دی ور سره محبت کوي دی ور سره محبت کوي نو علم د سره راضي تعلق ور سره ساتي او عمل کری کیږي یعنی د تایلم نصیب شي شي سوق د علم ادب نه کوي هغه محروم شي هغه مشهور مقولتا ست یاد ده با ادب با نصیب به ادب بے نصیب د ادب والا برخه یوړي او بیا ادب چې کندن محرومه پات شي <تصفح> خال شیخ م د زلله لواللي باره کې مجار ق فرمیل چې د د چې کمدنو د علمی تهقای ذریعہ یا هغه د دا ادب دی پزه کو مع نه دللی چې د چې ته قاظیم بیا او د سوایلی وي ده به او حدله ته مودس کوو دا د ادب د احترام ڈیر لوئے ذریعے بھی شیخ الہن رحمہ اللہ تعالی شان ورشاہ کشمیر رحمہ اللہ شاگردو اور شان ورشاہ شان ورشاہ نظر ورشا مفتی کے فیعت الله رحمہ اللہ, اللہ و تعالی تا پوس شگو شیل عزیز شان ورشاہ رحمہ اللہ و تعالی دے علمی طرقہ ذریعہ صدا تا سدوارہ ملگری مفتی کی فایت اللہ سے وہ کشمیر رحم الله سبقی ملگری او بیا شان کشمیر رحم الله مفتی کی فایت اللہ رحم الله سرا پامینیہ کے مدرسو اول دی امینیہ کے مدرسو بیاج شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی داغ شیخ الحند بیمارو او سیاسی حالات خرابو ماغو شان ورشا رحم الله تعالی دا سوال جوابو کو چه دو خبری حکمان کاوم دو خبری حکمان کوم مشوارا ده یو حکم داری چه دیوبان ترازا امینین دیوبان ترازا دلتا بل سوک نشتا او دویم حکم داری چه وعده او کا شان ورشا کشمی رحمه اللہ تعالی تحقیق پل داو چه دا وعده نکو اوزد اینبای بنی تیمی رحمه اللہ پشان زندگی تیروم علمی زندگیت روما ز چې کمندونو د غن کوو وادنو کوما اغه ته حکومت وکاو شو وادو وکړه دا شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی بارک دې مستی ابن عطا پوسوشو مفتي فی الله رحم الله تعالی نه چې د دو, دو علم تعمق سو اجازه را دومره چې کمندونو لکه عمیق لم لري متالعه شوی تکرارون شو کتابونه قتل دا کو اکثر خلق کی نو ددد تعمق سو جدا چه ده دمره جوار علم ده آغور تووی چه وجه خوب دیری وی و منها وجه با دیری وی خوزه چه بشانور شاکیش انتیاز بینم یا تاقوا بینم چ دې چې بهاروزینو نو ساده پر ځانه چې ځما نظر به ځای استعمال نشي یوځای کشن شانورشا کشمیر رحم الله تعالی په خپل فرمایي چې خیر اختیاری ځما په دیوبند محله کې یو ځانانه نظر شو غیر اختیاری ځماني محاسبه د غینه ختم شو غیر اختیاری هغه چې کمونو نظر غلط نه استعمالي یو وجه چې کمونو دا تہ تقوی وجهه دا نظر حفاظت نمون خوزه نظر حفاظت مونږه هم تقوانیش ته چې په خپل یو خو ولاک ډیر ګران دی په بورډ باندې جنکای دی په موبایلو کې جنکای دی او بیا زمون تقوانیش ته چې مونږه چې کمدانو برټونو وو وپاره کې بیا جنکاو نو ګورو ها خبره دار چې بس سړی سره موبایل نیوی یو خداوا بمو ما د سره ډیر وخت تیر کړی او صدا هاشي اکثر چې کم دنو اس نه نيغي نيغي کنه او ځنه زړلو کتابونو کې بتاو څو ګورې چې دا هاشي سی کګي وګي ولاګې په معنی دې لیدلې ځان ورشا کتاب تاو کړې وین ورشا کتاب په چار چا چا پیرا ګرځي دلې د ځان <مزمان> ورشا <مزمان> کتاب نه دې تاو کړې د دې دد ادب او د احترام هوجه شاده بوده احترام هوجه نو آداب چي دي دا لوي سيز دي الله دې منتنسب کي نو آداب له حساس پکاري تا علمي حديث آداب چي کنا دا دمر عميق لم دې او دمر بسيت او وسيت چي پدې باندې کتابونه لیکلي شوي مشهور کتاب پدې کي جاام د خب په اودادی دی جاام ل اد راوي دا چې کمونو مشرور مشهور کتاب دی د خیب بغداریي بیا نرو کتابونو کې مستقل هر کتاب کې تقریبا آداب وي پهد فان کله خو فکرکر دی نو پاهغې پاخره کوېوم اد بیا را ځي اغادیری بیانیږي اکثر کتابونو آداب ذکر کړي منګه صرف د عادت پتور باندې صرف عنوان مخې تارای شي نور بیا وتا سوزان تحقیقات کوي یو سو آداب ذکر کو او آغاز ذکر کوم چې کوم شي خل حدیث صاحب الله تعالی من ته بخاری کې ویل په شه ولدي صبراه الله وتعالى راغي صدقه جاريو بشي او غا ادب چې کومنه ذکر کو چې کوم بخاري کې غي ول ویلو اولانه ادب تصحيح النيه صحیح کول نيت چې کومنه صحیح کول داجي کومنه یو لوی سيزه در منگ مفتی سیده چار ساده من در ذلوه لعالی فرمائی چه ما علیمانو تا خطونه لگل ما تی تپوسو کنو ما تی دا جواب راکم ما و تیمه منگ که خومای اقلاس بسو واما ما تخونه دی مالون خومای دا خودا خو پیدا کیگی بسنگا آغایوی چه ما لگواخ مخ که لویو لویو علیمانو چې د اخلاص ده پیدا که دولو نسخه سه ده اخلاص ده پیدا که دولو سه نسخه ده ویما تا چه جمع جموعی جوابو نرالن و در طولو نا چایو سه لیکلو چابل سه و بس زب ده نتیجاو رسیدم چه ده بنده ده واسه نده چه اللہ را مناسب کم اخلاص ده چه پیدا کی نه ده, ده بنده ده واسه نده و سر دمردا چې بندک یو تڑپ پیدایشی چې زما په عمل کې دی اخلاص نه دام پورو دام پورو ده دا چې یو تڑپ او درد او احساس پکې تشي پیدایشی او دا ته پته ولګي چې هغه زما په عمل کې اخلاص دي لا حول ولا قوت الا بالله یو ریوا څو سراغ لیدي اللهم هم اني اعتبره او الى حول کا کا. من حولي ووقوتي ولته چې الله حولی کو قووتتی که الله هم اني اعتبره من حولي ووقوتي الله زه د خپل حولو د خپل قوت نه زاره یم یعنی په خپله زه د بچ کوله نشم او خپله چې کم یو ن کې کولی دا نه شم کولی اتبرعو من حول و قوتی و التجعو الى حولکا و قوتی کا اللہ زجی کمدنو پنانیوم زینیوم ستا حول او ستا قوت تا بستا پو مدد باندی بار سکیئی جو بانده چی کمدنو زان اللہ تا حوالے کی اخلاس پی کمدنو دا ضروری ہے تاسو څه کوم دنو یو ریعتمن غوي چې داوم یو څه هی نیت نه خره چې ينفي عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وطويلا جاهلين دا نبی عليه السلام والسلام وي چې علم دې لوټاین صحیح ده دا غلط نیت نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی دي من طلب العلم ليجاري به السفها او ليماري به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه چې څوک یې لم دی تلپ کوي چې د به وقفو خلق سره مقابلی وکي عالمانو سره په منازره او جګړې وکي او ليصرف وجوه الناس اليه يا د خلق توجو ځان تراواړي وجوه الناس الیه دا چې کم دنو غلط نیتونه دي سړي غلط نیتونه دي دا رنګه حدیث مبارک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي من طالب علم مما یبتغى به وجه الله لا یصيبه الا لاعرض من الدنيا من طلب علم من ما يبتغى به وجه الله چا آغا علم طلب کو چې کم علم دا الله دا رضاو او کل سڑے طلب کئی دنیا لکنه مساو خود اس سے شکار دے دنیا دکانداری سڑے دا کئی سشی لے دنیا لے زمیداری دا کئی دنیا لے آغا علم چه غد اللہ تعالی دا رضا سو ذریعو آغا علم دے چه کمدنو نه حاصلی لا یطلبوه اللہ لیسیبوه ارازم منت دنیا لم یجد عرف الجنم دے نطلب کی دا علم علم شریم اگر دے لہ شد دنیا مقصد پہ حاصل کی دا جے کم دنو دتا با دا جنت بوئی پہ دبانے حرام دے جنت بوئی په حرام دے دن. دنیا بیا مختلف شکلون دی حب مالو حب جا بیا علم والا او تا جاه چینه دا افضل وی دا مال نہ نشر علم چې دا زمو مفتي صاحب مدذل لالی فرمای وي نشر علم دا مال نه زیات نا ځنه خلق علم دی لټای چې دنیا حاصله مال دولت حاصل کوم ځنه مال او دولت په تندر لاو کا چې دما نوم او شهرت می شي و حب جاه کومونو غا طلب کئ نا غرو دنیا دا حافظ شیرازي جي کومونو ذکر کړيو وي حافظا مي خورورن دي كون وا خوشبا شولے حافظا خورورن دي كون وا خوشبا شولے دامي تصويره مګردان چو ديگران قران را حافظا الله د محبت سندري وایا و دا قرآن نا چه کمدنو دا دیگران مارغه په شانتی جال مجھوڑا وام خال شیخ سمد دا ظل و حلالی چې چه دیگران یا مارغا دے دا جب رائستی د دا دا جب بانی لکھو گوالیوی نا دے دا حشرات الارد راجم اشی د دا شوی تا دا پاغی بانی جم اشی دا چه پاغی جم اشی نا دے روغون تا کیا جب با دن نراک آگی ها تول چیزو نا نو عالم علم چې کمنونو د دیگران مارغه جوړکړی که بیان کړي که د نصيحت کړي او صرف د دپارک کړي چې زما مو مشي زما شهرت جوړ شي او زبه د کمدنو سره حاصل کما دا غلط نیتونه نه سفيان رحم الله تعالی ذکر کړی من طلب الحديث للدنیا مو کېره من مان طلب الحديث للدنیا مو کېره وی چا چې علم حدیث طلب که د دنیا دپاره نو د سره دوکه وکړی شوه دنیا, و دنیا, دا دنیا, دا دنیا او دنییا د دنیا خو ډیره لګه د ډیره معمولی ده او د علم حدیث بدله دا سالم دنیا پره کوله نه او دی لګې د دا دنیا حقیره دنیا ځنییا دا چې کمدنونه د چا ذری او ګرځ وله دا دا د حدیث بدله و ګرځ وله نو د سره دو که سکړی او کړې شو لکه وڅړې دي او هغه چې کمونو 5000 ری نوٹ سکی ورکی او بل ول اس خاط ټماټر سکی ورکی دا دوکانه دا شدد ته 5000 ری باندې چې کمونو اس خاط ټماټر شو میلا وسو دا دوکد سرو شو المه هاري قیمتې او دغه اس خاط ټماټر سکو واه همو کې را بی دې سره فریب کړې شو دا دوکښو دې او حدیث مشهور دی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې اول ما یسعر به جهنم اول هغه څوک چې باغه به جهنم ته ډول شي جهنم به په تو ډول شي کسان یو سخی یو مجاهد یو عالم دا لري لوي خدمتونه د خلکو او دین خدمتونو, خدمتونو او شو علم شو جهاد شو نو بدی په ځانم تو ډول شي چې دوی بدی د الله رضا نه وی لټو ولي مشهورو غد حدیثه دویمه دا هغه دادی چې مجالس العلم ته احتذروا بالخشوع والوقار مجاه لاې توختته زاریل خو مجلس دادی ته چې سړی را ځي یو دی په اجزای باندې را شي <تصفح> هو یا کې د نوبی سلام ته حاضری ده نبی نو سلام ته حاضری ده سمنګ چې نبی نویر سلام احترام په کار دی دغهشان د نبی سلام سلام د خبرو احترام په کار لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبی رسول الله د آواز د پخ آواز دا دیو پاکار. نو پا دی, پاکار پاکار. پا دی پاکار او چتاول پکار نو په دې مجلس کې عاجزي پکار دا بی ادبي په کینه دا پکار په دې کې وقار پکار دی لکه څنګه چې نبی رسول الله احترامي هغه باندې شما ته څه کې خولله او څنګه مراد احترام وکړي دغه شانتي د دا دارو حدث او د مجلس س احترام په کار دیماک رحم الله او تعال په مجلس کې و ډیرر تقلوفاتو ډر زیات یو چې کم داوا نوزاوه چې مالک رحم الله بارسهار نه وي جامع غې او خوشبیانې وغیرره چېوو نو دیم ډېر احتام د قالینو ډیر احتمامو احتمال ډیر مزیدار قالین بخورو شاید تاسوکو په حضرت آدمر اسراف نو هغه دوی یو خبر اردو دا وکړه یمن حرم مزینت الله الی ته خرج لعیباده او طیبات من الرزق انشاء الله په یاد کړی د استعمال چې حرام کو دوی می ورته فرمایل ولكن اعزم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زو ځان تعظیم نکوما زو نبی رحمت والسلام چې کوم دنو دا احاديث وکم تعظیم په تاسو کې چې یو تند ملګری وادله زي صفه جامع او کلی جامع نه ونه زوب زو نبی رحمت والسلام حدیث سره اعظم زوب صفه جامع نه ونه دا نه چې طالب نبی ډډو زیخي زیرا دا احترام نه دا حدیثو نو لکه نوې جامعه غسطل سره لري دي په صفه جامعه غسطل خوسته دي چې صفه وي او لکه یو به سړی کله کله بزان ته او خې لکه سبا خبره نه دا چې خپلو ډوځه نه خې جسخه او بیا چې پاغه جامعه ترومو لګینو حسین امتزاج بیا و چې سړیو چې دا کماتردی لګا دا په یو دکان کې بیا نه ملي وی دا دا چې هغه زه دا به کله کم دې د ملو دا غن لا بل شانتي دغه تریو خن کې لګ کنا په کاردا د زمو شیخ الحدیث سیب رحمه الله تعالی دا غوم چې کم دنو پنځ پیر کی خپل کم راوا چې براوته انو دا غه راوته لو انداز بالکل شاهي اندازو بلکل شاهانه براوته چې کم بهتري نه تربه وغه به لګولې او بالکل سحر صفا نی جامعغه به چې کمدنو غستل کي تخ کسپيني پڑک دا سنوي چې په هغه جامو کې بچت تدا سي داغه معلومي دي خيره به معلومي دي بالکل صفا جامع مزيدار او پټکي به چې کمندونو درومال نو او اکثر او شملي والو به کلا کلا و ولدا دغه چې نور به درومال نه پټکي او ډېر په خولي انداز به چې کمندونو حدیث تراوته نو مجالس العلم ته احتذر بالخشوع والوقار طلبالم پکار دي الله دې چې کمندونو موږ ته توفيق نصیب کړي پکار د چې حدیثو مجلس څخه کمندونو پټي ماټي شې دې دغه چې وي دې ازاي چې د ناغوم مزيدار وي او خکول وي دې قالینم نو نور نه بدلي دې ټول ځای چې کمندونو نور نه بدلي دا دې احترام دې د حدیثو مجالس علم ته تختزر بالخشوع والوقار اذنو زین ته چې سړې ورشي سړله به کې سبق څوار کې پانځ ورکي شیخ الحدیص ابراهيم الله تعالی کمرې ته بچ سړې لاړو نو مهو دې چې عبادت نکینم سبق یې راڅخه کولې جوړا کړل ما دومره په له جا نماز دې مې بده خو سړې وې ولاړو وې کله ظاهري اسباب لا ګرځې مزيده او یو خوبه یا خویر کنډیشن مې ور وختې اور سبقې برابر وو نو دا دا غذا زائری اسبابو کیوی دا غشانتی دا دیارابو پدی کے دیر احتمامی تایو جو ما تاچ سڑی لرشن سڑیوی چو گاتی تینا فاس کر سو دیاراب دو بای دوارا خو سو دیاراب والا پدی کے دیر مخیر جو ما تو نای لکا یو سادی بلکل لکا نه پت پکی نی کانا خود دومر صفا قالین بلکل مزیدار څړې ورندن نشي بساسو چې دوره کاتنه مڼو کړې په پوس پوسه لک کنه سملاسته خو سړې نشي چې د غو په کو کنه دا, دا, دو کی... دا, دا ز تلاوت د پاره د دومر صف کې صفنی صف په سب کې به شاده شي کمنن ته تاکیا زین نه جوړې ځپن جو هر سب سره شاده بلکل خطر تکه او سروال شي بیا سره خوکه برېلون پراتی دنګ ځان لا چی ځان لا کوشش کوي چې کې ځان لا رېلون او هغه کې وڅړل لګېدري چې دنګای ککا تا داس خل لوونه چې تو بخ د توبه خو مجدونه خو ماشاءالله هغ چې کمدنو ل دغه په ک نه شته هر سړیې و چې یو لږ تلاوت به سکړه اوګه جممات د تو خوندنده ووررک کې چېدی ځ شم او دا یو ظاهری اصبحابوي الله د ټولله چې کمدنو خوخوااص باور کې ظااهری اصبحاب دي غواړ نه چې کېنی دانه ده چې ې سرهګېنی سړلی دي په چې الله ورک کې نوخوا په کار دی که نه او بیا سړی چې کمدنو استعمال کی. اما جا علی سلیل مداز شي مکتبه شی زمانگا مکتبه تراجت باش داد امیانو دا. یو کتاب یو زی بروتی بلبل بل زی بروتی بلبل بل زی, بل بل زی دا چی دا سباب برابری سڑی دا ناس تی زی برابری سی سی دو, دو, دو پانی کتاب می سکنے او کاتے اکا دا سڑی دن مکتبین دا مکتبی وطو خون اچو اغد دا سی چو غوری چو چوار وردن نکی گی تاکور پا کدا که زخ کله چې ګرمه کې چې شروع شي نو زما مال متعلق کتابونه بار کټ کبراتی ما دي دا سوګځه باټه ضروره غره د سرور ته سړې وردن نه کېدای نشي म्हणजे داسي ځایونه म्हणजे دغې الله د علم د حصول د پر او د ترقې د پرا ظاهري که اسباب ټولو ته الله نصیب کیو ا توحتذر بالحشوئ والوقا دریم ادب استتاح بالحمد والصلاه افتتاب الحمد والصلاه سړی چې کمدو نو شروع کوي د حدیثو خاص کار عبارت او عملګری شي چې کم ملګره عبارت وي نو اغادي حمد او صلاه کوي مختصری طریقه سره الحمدلله وکفا والسلامون علی عباده الذین اصطفى دادی وي اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم حدیث وي یا نحمدو و نصلي علی رسوله الکریم دا دی یو مختصر الحمد لله والصلاه على اهلها داوی چې مجلس دا حدیث شروع کوي نبی الحمد والسلام محمد د دې لپاره چې دا د الله رب ال عزت شکریا ده کوي چې په ما جذبه نه چې کوم نو کرم او کوم مهرباني وکړه او ځې چې کوم نو حدیثو تسلمه کې ناولم دا کدا زما په وسکنو او صلاه چې کوم نو په نبی رسول السلام درود دا د فیز د پاره ډیر زوري ده انسان ترقی چې کومونو په دې کې چې د خپل شخصي اعظم سره تعلق راشي د دنیا کې د انسانیت د پاره شخصي اعظم چې ده وا نبی عليه الصلاۃ والسلام دې استتاب الحمد و الصلا صلوورم چې کومنو ادب هغه الاسطماع والانصاد الاسطماع والانصاد فتوجه او ریدل او نور کارون پر خودل همتن متوجه که دل حدیثو تا بس لکس سوچ دی سڑیو کی یو بادشاہ بی بادشاہ او د بادشاہ په دربار کې سڑی سوی ناسوی او د دو توجو بل ستویده موبایل راغستی پاگی کی گتی ہوئی در دې بادشاہ بیا د دې در کنا او د بادشاہ با و چې کمندونو د دوه پسلو دو چې کم تا یو سړې دې چې کمندونو وسو چي چې یو استاد یي استادو فرید کنا او هغه سره سړې ناشتي او د ترنګ راش نخولي به راضی کنا راضی دا سم مصیباته شدا منقود سپدې ده چې غږی ګیلکا خا او بیا چې کم بیبا با کوي هغه راوالیو نوڅو د استاد په زړه کې موقام پیدا کی دا د څه دا به د بی صاحبې چې بل څه ته توجه کینو حدیث خو بادشاہ دی او نبی رسول الله څنګه ما فیهم نبی یتکل الله نبی رسول الله نو دیتا حمتن متوجی کیدل حمتن متوجی کیدل په توجه کی باندې الاستماع والانصات ارص نور پر خودل حمتن متوجہ کی دل چې کمدنو حدیث وتا هغه ته متوجہ شي ځکه په مجلس علمی کې به توجہی کار د منافق دی په مجلس علمی کې به توجہی کار د منافق دی ومنهم من یستمع الیکا حتا اذا خرجوا من اندکا قالوا للذین اوت العلم ماذا قال انفا دې یو توجیه درته چدیبه په توجه ناشته توجو توجه نه و نو دا د علم به احترامې دا چې سړی چې کمندنو سبق تناست یوځل لږه بیا زونه لزول داخه کارنه ده داخه کارنه ده اکثر چې کمندنو په شریف قران رحم الله وتعالى استادان ذکر کیږي او د سبق وي ترمذی او د زب تکې په کې راغې لکه د ض مسلووه د سمساري مسلهوه نوغونبی کې ضبوي بیا تخ کړی دی چېرتهکړی دی بیا بل باب تللی دی په غځای کې چې ت ټکې راغلی دی چې کمونه د حالال بلسه مسله کې راغلی دی تعلیب راغې شوي د طالبان سره جنګي چې سم ساه حالاله شخورآ لي سم سره حالاله هغه ضب د درس دال نه راغست دی حالالونې د درسته اخیر نه راغست اوسحالون بل سر لکې د د مساله مسله باله او د زب د یو سره را او خلې طالبان سره جان کويسم سره سر ده حال دا ممسله ډېره زیاته چې منګه یو خبر اورونو بله ورو دا ډېره کمزي د زمونګه ډېره زیاته کمزي ده دا بتوجووي چې دا دا په منکې لکهه ډیره ده کر بیا د فنونو کتابونو کې دې راځي کندونو بے توجہی کیږي او دا د محرومیت سبب دی د محرومیت سبب دی د ګمغمق کیږي علم نتیجې د لږ ځان مستغنی کګا نه علم ډېر مستغنی دی بلکل مستغنی دی معمولی غنته کې چې د نه ځان مستغنی وګڼو او علم ډېر متکبر دی دا نه ملایويږي دلته ټولز آن نو ورک نه دی ځله لګوم ځان نظر کوي تو تبا ورک زانور کنو سناسا بدل درکی. سناسا بدل درکی. و دا توجو چی دا دا دیر رسیات سر بی دا. و دا دره ما دا بو الاسطماع و الانساد ساز چی کم ننویلی دی لب بندو گوش بند چشم بندو لب بندو گوش بند تا نیابی سر حق بر من بخند. همتن متوجی شه نو که بیادا تحقیقت معلوم نشو نما پوریو خانده. پینزم عدب دی یستاملو الاخلاق الجمیل والآداب المرضی حکولی اخلاق مرضی اخلاق چې ننو حکولی استعمال ول لکہ دا حسد بغوست باې چې کوم لکه تاسو مخکې دا خبره بهویللي انشاءالله تیره شوي هم د سوو ځلی چې اعلم چې دی دا سوالاتول خللب دی او لا بد د لهغ من پهه ېلب یو سوات دی اه سردي سو سوالات د بادن که نه د هغې د پارهسهز دی پهارت تي ظاهری زوری دا ایلم چې نه دا صلات الباطن نه دا د سړمونز دي صلات الروح ته ردی دا فار دا باطن چې کمندنو توهاره ډیر څه دي زوری دا باطنی غلط اخلاق شي ته دې نزان ساتل پکار دي دا ټول اخلاق تواضع محبت انابت انس دا چې کمونه استعمال اول توکل دا غلط اخلاق کو چې کمند نو ځان بچ کول ځان چې کمند بچ کول په دې خل او اخلاق او استعمالو لکه بس به تر تر طریقه دا, دا. چې په سنت طریقو دی عمل کوي په سنت طریقو رچ کمند نو عمل کوي دا مونږ چې کمند نو ځان سره او تړو د حدیثو طالبان یو او مونږه هدی سرتنناو په چې مونږه ځان سره دا چې کمدنو مستقل اعظم کو و کوو راده وکوو چې منږه په م راځ دګی کې په سونهتو خلاف نه کوو لکه اودي دا هم په سه طرق کم کممونه دا یو هفتنیمه په اووب باندې مهنتو کوو چې دا زمونږه چې کمو د سره خلاف نه شي سهو نه خلاف نه دارنګه چې کمینو نو ډوړای کیدې بسم الله تعالی الحمدلله تعالی ویلو اهتمام وکو وکو بیت الخلا ته د تلو درا وتهلو اهتمام وکو وکو د چارندام اهتمام وکو چې بسم الله په سر کې وایو او په منځ کې دعا وایو او آخر کې دعا وایو د سنت طریقو چې کمینو سوکو اهتمام وکو دا مغلړی راځي آتا فائدہ راکړي ډیره فائدہ و مغلړی راکړي دا مولانا عبدالحکیم سیب رحمه الله تعالی کتاب دی علیکم بسنتی اې کې دروز مرزه زندګۍ طول سنت ذکر دي اغه هر طالبو له لمزان سره واخلی او ځان سره چکم دنو کیری یو یو صفا نیم نیم صفا اغه مطالعه کوي او یادې او په عمل کی راولي فزان کې په عمل کی, کی راولي کم متعلقین د پام کې عمل کی راولي د دینه ټول اخلاق نور بس نبی لري صلوات والسلام سنت اعمال ورسارا چه کمدنو دا علمی طرقه دا پار درود شریف دا چه کمدنو دا رازی معمول کو یو سلزل خوایو چه دو سوانو شویلن سلزل خوایو او دا علم دا پار رکاورت زمنگو ناو ندی زکا علم پاک تیو گندز لطن رازی نو استغفار چه کمدنو لگ معمول کو استغفار یو سلزل استغفار وایو مختصرا کلمه با کیوا ہیو خیر ده؟ بوتر خدا دا شاستغفر الله الذي لا اله وی اله وی الحی القیم اليه یا استغفر الله لازیم لا اله وی اله وی الحی القیم اليه استغفر الله ربی من كل ذنب وی اطوبو لیم ویلشه استغفر الله وی اطوبو اليهم ویلشه رب بگفر ورحم و تجاوز عما تعلم فإنك أنت الع fluال اكرم ویلشه رب بغفر ورحم وانتا رحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم ورحم اللهم اغفر لی و توب علی انکانتا تواب و الغفور ورحم خلاکا دا دیل شکمدن احتمام وکوم درم اخلاص پیدا کول تعلقات د غیر اللہ ختم وال دا دا علم دا پاردی سخت ضرور دی شی اخلاص پیدا شي او تعلق دا غیر اللہ ختم شی دا غیر و پار کلمہ طیبی ورد کول فدی وانی چ زما د زنا الله شیر ریا او زما د زنا الله غیر ختم کی تو کلمہ طیبا یوصل زلی وعل وسلم ذر و سر محمد رسول اللہ وعل نو داجی کم دنو کلمہ طیب شی دا عمر د برکت د برادر رزق د برکت د بارا سبحان الله العظیم وبحمدہ یا سبحان الله وبحمدہ سبحان الله وبحمدہ یا سبحان الله العظیم وبحمدہ دا چې کمونو نه زل دا سلور سيزونه دی که سل سلزل زل سړې نشویلې 50 50 زل دی وای 50 50 زل نی وشه 25 25 دی وای او کم اس کم حاضر دی وروته حاضری دی وروته اقپینزه می وسره لا حول ولا قوه الا بالله کو بیا کو لازجز انا دا زنی سيزونه چې کم دنو دا فائدمن دي دا اخلاقې جميلې مې منګ علم ته محتاج یم علم ته محتاج یم نو دې چې کم دنو لګي اختتام کو تلاوت سورۃ یاسین دا خو دا عوام معمول لنو طالبانو له خخا مخه پکار دي سورۃ یاسین او موږ څنګه کاچې موږ سهار زموږ د ټولونو لوي ضرورت علم حاصلولې او نبی رسول الله فرمایلی چې سورت یاسین سره قزا حاجت کیږي موږ علم زموږ لوي ضرورت ته موږ سبق دا سنت یاد پاره سهار سورت یاسین ته کمونو وایل چې سماج کمونو دارز الله تعالی خاطر کی نور ضرورتونه الله پوره کوي و سارا او علم اهم ضرورت ته او تلاوت الله سره خبري دي د چې پرخ کې کمه سر دی داسې د بل فشته اطلاوت چې کمنو هر تعلیبل له احتام کې دا کتا سار نه او د کدل پر او د موې نو تر کو پورې دار سبرابرېږي بیا او سره دوه کاته اشر کوی بس کاته اشر کو او د مرې مررهاب دی دوه کاته اشراک چو کې د سار دمون نهروستو کې او عشراک پورې او دا وظایفو کی سورۃ یاسین تلاوت داو کی او بیا ور سره چې کمندنو شرح وکي یو د یو عمر یو مرصاوندې د مطلب مطلبدار چې دا پروخ کې دومره تاثیر کړي لکه امر چې سورۃ تاثیر کړي دا چې کمدنو تاثیر کړي د دې استعمال چې کمندنو پکار وي موږ دا سجونه چې کمدنو دا واخګاري لکه مو عايدا ولا څه خبري وردی بیا اغه چاته پتا لګی چې سوق چې کمنو د دې استعمالو کی او بیا تی نا پات بیا پتا لګی موږ هوس پر دا وا پارم کې وی شو وی لګه څرګانو پارم کې سړېل وی چې نا به بدبوای باندې نه پوي چې ده بهر نو ترا ش غته پتا لګی چې دې کې بدبو نشته وکړو دا اخلاق کې جمیله استعمال او او اشتین چې چه کمدنو دا غلط و اخلاق و بچ کول شپاگم ادب دی احرص علاما ینفعو کا وستائن بالله و لا تعجز علم که محنت کول دا اللہ تعالیٰ نا چه کمدنو مدد غختل او بی حمبتی نکول محنت چه کمدنو دیر ضروری دی من طلب العلى سهر الليالي تروم العزه ثم تنام ليله يغوص البحر من طلب الاالي دا چې کمندونو تاسو وایلي کتابونو کې به قدر القد تكتسب المعالي چې سره مهنتو کې اوچا ته درجو ته ورسي وایلم کې مهنت نه کول را علم سره منافقت ده د علم سره ځکه د منافقت مهنت د ارزیا ذریه په مهنت سره زووق د علم پیدا کی شوق د علم پیدا کی احرص على ما ينفعك چې کوم علم ډیر مفید او نافع وي ځکه چې رسول الله رحمته مهنت وکړه مهنت وکړه خپل مهنت په اعتماد مکو واستعين بالله تاال نه مده د غواړه او میهنت کې لکوم دی سړی ځانې لکولو کې ت قراراررم دی و حضره تعانره محله او تاالله پر معلي دی چې زهه تعلیبلم ته یو سوووششي زونه خیم چې کی دا وکې د ته به همم قلم کې میلا شي لم کې ب ته جوورتیا یاد دې مطالعه وکي که حل نشو زاي حل نشو د ورکات لري الله ندي وغوري بیا هم حل نشو نو تاسو دې وکي بیا هم حل نشو وسلات دې حواله یې یاد چې کمنو مطالعه کول دویم دا دی دې چدې د استاد څخه کامله توجوه باندې کینی فکامل توجوه باندې د استاد ته شي کی سبد کیو کې مکمل دریم دی دې تکرارو کی دریم دی شي کمندو سوه کی تکرار او سلوورم څخه کم دنو سلوورم دې د ګونان ځان بچکی ګونان ځان بچکی څلورم زوري خبره د ځان سره زوود کې وري لیکي پویدا پینځه کارون ادیو کې دې د تعالی او تعالی په علومه عقلیو او نقلیو باندې او بورو جوړتیا اوريه مهارت په الله اور کې علوم عقلیه و نقلیوت علوم نو مهندسه ګڼونداري ضروری ده منګه شرط عالمانو حالات وګوره ده عبدالفتاح ابو غدره رحمه الله کتاب نه صفحات من صبر العلماء شاغت وګوره نو ځان بدرته په یلم کې منافق کار شي ما ته خفکارا شوی وو اسو لګ ډېر مهنتیان انت سبزان داغین او چت خارکو نو لګه پاتلګي چولمو د علم په تحصیل کې سمرت کالې برداشت کړي سمرت کالې په برداشت کړي فبقات الحفاظ کې سیوتی رحمه الله تعالی غالبا سعيد ابن المسيب په ترجمه کې ذکر کړی چې د یو حدیث د باربا د شپې او د ورځې سفرونه کول شپې او د ورځې به سفرې کول دا سه صحابه سوره سخت برداشت کړي نو मेहनत ډېره ضروری ده نن انداز موږ نواتلې دا کوم ښه راغې نو مونږ ډېر خوشاله یو مهنت کول یا داول دا له وکښو چې طالبانو نه دا ووتو دا مهنت ډېر وخت نه ده یو دا ډیرو کتابونو چاپ کولو او دا ډېر کتابونو شوشو چاپ شو نو بس طالب یو سم دا کتابونو کې ملاويږي کتابونو کې ملاويږي لکه زو خپل ځاني لکه موږ ته چې څوک ملاوي نو زه هو یقین نشم دا که تاسو نو کومه خرمېګم چې لکه موږ ته څنګه ځخه لکه موږ ته یو ټکی مني یادو هغه ما سن ګورو نو بیا وایو خوشني کتلی بیا نشو ویل بیا چې کمه نشو ویل او 10000 علماء ارشید چې حیران بشه مولا شمس الله ده رحم الله تعالی داړو دیوبند کې مدرسو دبانے سے کم دونو د دو عالمان طالبان شکایت کو کتاب نہ گوری چاو چاول ال... نو منتظمین راو گفتو و توی ته متعال نہ کئ اغه تست از نو مطالعه سره کار ده که تست سبق سره کار ده جواب سبق سو کہ اعتراض وکیدا سبق غلط ویل دے یا ٹھیک نہ ویل یا تحقیق کم کله تست از نو مطالعه سره کار ده حکومت نو کم دے سره تست سو کار سبق اورو پدلم دیوبند کیو گھنٹی بوا یو پیریڈ وو کلاس وو گھنٹی کے نیچے دا وړه سخت کتاب وو ډېر سخت پیریڈ وو دا به دا بڑا غالیم امتحانو یو کلو بچ پدیر استاد باندې شکایت وشو نو د ټول استادان ورته کیناسته لغه ته به وی چې تب دا غنټه د لاندې کتاب وو او ټول بوته کیناسته د غنټي کې نیچے دا ډېر سخت سبق دی لکه ټول استادان بوته کې نسل نو مولانا شمس الله افغانی سيته وي چې غنټي کې نی شه واه کتاب ورواي او کتاب سدراوه یا شمس به بازیغه وراسي ګران کتابو ولې د دا د دوه چې د کتاب تک نه سره به کته کړو سر سره به د لګچت کو چې ها به کیدره وي طالب به عبارت شروع کو بچا وسنګ عبارت شروع کو د دوه غستو سبق د د خپل معبول مطبل ټولو استادان راغلیدي تو لبام نستېده د سر ک تکړه د وي چې ها ک درې بیا طالب شو شو چې طالب څنګه بارارت و بعضدو ته چې لوواکوو دپ غ لږ د نرو نهخواده ور سب کو وې لږ د خلکوم ناست دی او سب چې ټټ هغېته هابا یا بګر کو تی راو مستازانو ته ہوئے کہ دے چا سیر وائی اشکالات چا سکول اگر پا کسی پریخی نو اگر تے ہاں بھائی سن لو بے ہمیں کوئی ضرورت نه ہم نے اکابر کے علوم کو گونڈ گونڈ کے پیئے ہے بے زمانگ مطالعہ تو عجت نشتا دے بے مانگ دے اکابر و علوم پا گھٹونو گھٹونو سکلی دی بے شانور شاہ کے علوم ہم نے پیئے ہوئی گونڈ گونڈ کے پیئے ہے او دا چې کمدنو د هغې ذهنونو او هغې چې کمدننو حیران شي سړی لکه ااجتحادی غون ته کې چې کمدننو خبرې ووي لکه مونږ هم سبکونو دررسو کوو خله کوو چې د مشرانو هغې ته چې کمدننو ب ګور یا دهغه ته به حیران شوي سر کابلګام خ سبت کې به سړی کېته او دا سیولهل سړ داسې بره کتر چې دا وکې را ک سب چې تار دی دا نه په کتاب ک هنه پا سکش ده قسم ده چه زبا حیران چون چه مای دادی سو گوی لکا تا ده کم زین خبره که پا ربط که با شورو شو شورو شو یو یو گرنطا خبره پا ربط که شورو کلا دیو صورت دبل سورز ربطوی گرنطا با لگیاو پا ربط پا یو ربط که با لگیاو با خبره با لگیاو دا چه کم دنو علومو دا محنت دا محنت ذریعو میا دا ساغی تا داغنو چه گنینو باس لکا وحی و توش و لکا محنتون ای کردو نو اللہ و لسور کردو اللہ و تعالی و لسور دا وست دا لگ وقت و دلی محملتی آوشو چلکا زمون که صرف او صرف پزاہیری او لگ پونتا که سزبان اکتفار حالا بست معمولی بس چې بزا کتاب حال شو دا تک حال شو بس نور ضرورت نشته پر و چلو دا چې کمونو لگ و خوشو چې دا مصیبت شو رو شوید اللہ در حامو نو mehnat de ziyad دی de wastain billahi wala taajiz da sal ke da hadith alfaz de eh hadith ala ma yanfa wastain billahi wala taajiz de himmati ban kay fa ilm ke wadan wa chida grand de da zai grand de da di da li ta ban kay wala taajiz de himmati da je kam na da pakar bal che اغدا دے اَن يَعْمَلَا بِمَا سَمِعَا مِن شَيْخِهِ اَن يَعْمَلَا بِمَا سَمِعَا مِن شَيْخِهِ چھکم حدیث دوستاز نواری پاغیر از عمل محنتوں کی کوشش دیو پاغیر از اکمون عملو کی وقیع رحمه اللہ تعالیٰ ذکر گئی ان کن تا اردت حفظ الحدیث فا عمل بیهی ان کن تا اردت حفظ الحدیث کستای رادوی د حدیث دا یادولو فا عمل بیهی نو پدی عملو کا او بیاغا فرمائی کن نا نحفظ الحدیث بالعمل بیهی منگ با حدیث فا عمل یادول چه عملو هم پیوکو نیاد بشن مطلب من ادا ده چه حرفن پیجرایا دیگی ارفن څه یادېږي چه سر په اجرادې نکړي نو یادېږي نه اجرادې نکړي نه یادېږي بس هغه لړشي ختم شي چې د کوم فن اجراو نو فن یاد تشي پاتې شي عفن یاد پاتې شي صفات شي یاد پاتې شي نو علم حدیث اجراد عمل پاګې باندې شهاديث په عمل کراولای د ګانې راغلی وي نو یادې کهوا که نه اوس یو سړی د سپک د لیدو دوای یاد کړړی دا چېلونی نو وي نه د نو د نه ر شي داې او چې نه یاد کړی وه او لیدلهدي نه م یاد به شي په خپله تجربه و کوې دا مسنون ساار منون اسکار دي معخامه او ساار چې یو سړی وي نه ته یا کارټ تاجته نه پوچې پرېګ د نو سشي هیرش بسار ستی سشي نو په وایل په عمل کولو باندې حدیث کی یاد دي امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی فرمای چې ما تو حدیثا الا عملت به ما په دي مسند احمد کې چې څه حدیث لیکل ما په عمل کړې ما یو حدیث هم دا سننه لیکل چې ما په عمل نه کړې حتى اتاني هذا الحديث سردی چما ته دا حدیث راغه چې احتاجم نبی صلی الله علیه وسلم سلم واعطى ابا طيب دینارا چې دا حدیث مال راغه چې نبی علیہ السلام احتاجم کو خکر یو او, او حاجم چې ابو طيب نو یو دینار سته ورکو فاتيتل حاجمه فاحتجمت و اتيتل حاجم دینارا و زه رالم حاجم خواته په ما ته چماله ښه کارو لګاو او مالې ښه کارو لګاو غره له مدینه ورکه مطلب دار شي عبادت خلا پرداوه پر په عادت ميم سکړې عادت په هغه باندې ما مالو نو چک ما حدیث راشي ځنه حدیث که گڼه کې په عمل نشي کول نه په کمره کې په سوکا عاملو وایي کې په تنهای کې په سوکا عاملو نو عمل چې کندن او غو ضروري دی بل ادب چې کمدن نو کا هغه دی احترام د کتاب دا ډین زیات ضردي د کاغذ د قلم او د کتاب احترام نه هم ادب دی د ملګری د استادال احترام د ملګری احترام او صاح به او د استاد څخه کمونه احترام او لسم ادب درود شریف شه نبی عليه السلام نوم رازي ډیر حديثو کې نو مجلس کې په اول ځل د نبی عليه السلام نوم راشي موږ ډیرو عالمانو په نسبت دي درود شریف خپل واجب دي بیا بیا رازينو مستحب دی بیا بیا رازينو مستحب دي دا آغا دی حافظ ابن قیم مَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اِذُّ كِي رَسْمُهُ فَهُوَ بَخِيلٌ وَزِدْهُ وَسْفَ جُبَانِ مَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اِذُّ كِي رَسْمُهُ چاہ چپا نبی علیہ السلام درود و نوی چاہ چپا نبی علیہ السلام نمر آیات سو پا آغا ٹیم درود و هووا بخيل و زد هو صفجباني مدار سړې شومپاراکته او دلې په سیوا هر سره سیواي دلم نه شه نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم چې کمندو شکريه نشي ادا دا مختصر آداب چې کمندنو اغه ذکر شم نور وبیازال نه چې کمندنو کتابونو کې وګوري دادوم مباحثو شاغو آداب علم الحدیث درام تعرف دیلم حدیث شوه امشای اللہ آخو اللہ آخو اللہ کنید که بازم filtru